Urteetan aurrera goazen enean, oartzen gara elur gainean eraikitzea zeinen zentzugabea den. Baina nola muzinegin elurte egunetako txantxangorriaren kolore biziari. Nola muzinegin belearen goseari eta zozoaren kantuari. Izan ere, zenbat eta urbilago ikusi helmuga, orduan eta errazago jabetzen dira gutaz, oroitzapenak. Bizitasunaren bidelapur. Zenbat eta negar gutxiago egin, orduan eta sakonagoak egiten zaizkigu, behialako malkoen zauriak. Eta inoiz estugu jakingo, gure aurpegi askoren artetik, zein edamango duen azkenik, itsasoak. Patxi, ezkiaga. Nola eginten du aurten kukuak? Nola entzun duzuzuk egiten duela? Kuku, kuku, kuku Iaz kuku, kuku, kuku, bai beti bezala <risa> Minandako txaran bai. Igoa izortea Zaldirian bizinaiz eta Jainko izkerrak ondona bil Eta disfrutatzea eteratzen aiz denen Azkakaldera Zorte hori dut batzutan kukuaren txar, eh, Kantu hotxarekin Topatzea Gubila gabiltza baina, ezin eh, aurkitu? Ba, iriburu hau txita, segi baso ba. <laughs> Kaixo eta ungetorri, itakara. Itzaren hau txosekaitz eta iratego ikotxa, teklatxoen baian, mari. Jariuak barbintzen angin jipila zer Zen bagarren ez, Koldo? Hogeita bagarren bat garren ez, gaur, segurek ratian, itakasaioan, berriz ere, Koldo Zubeldia, poeta zaldibiarrarekin. Hogeita bat er, hogeita bat garren Ezkaratzen mi. ez zain, Mikel Babiano? no? Hortiz eta mendizingiatiri, ostetan Esta que te gaitz bertsuak besapean hartzerik baden baina gaurzu besapean bertsuak hartuta zateoz Bai batzu batzu bai Eta Josere prest hitz eta irudi berrieekin Den <totipen> historia Koldo, etxeko balkoile hiondoetan sekula abirik dizu, txoriren batek? Inoiz bai, ez da gizea urtetan izan baina inoiz bai, eta zozoak e, kantatzera etutzen dira nire da jora. Bueno, egin nahi egina idogu kongietorria udaberriari, egun honen zulek. zia. E zerbat lertu fitzaidan. Artzo. Bueno, gaitzuta aurrera egin hau retik esango dugu eh, azkeneko kantua saioari azkeneko kantu edo saioaria maila emateko azkeneko kantua gaur E, entzulek proposatu digutela hori ere, esan dezakegu enzuleren batek nahiko balu bere gustoko kanturen bate do saioaren bukaeran jartzea, ba hementi aukera. Gaurko azken kantua Anthonek aukeratu du eta gero jaikingo dugu zeindan. Berak egin dugu proposamena eta olai ze bukatuko du gaurko saioa, bea zaingo Antjon aranbururen proposamenarekin. Atzo. Aurretik sanet, bada espadare, hortxe bali madago irratien zuten ordu terdian lutute egun dadin. Ez da urrut ebiliko. Egunon, jexe? Egunon, bai. Irudiak asko ez dakititzak, bai? Azken egun betane, hitz berri asko ikasitu Jugu gaurgo izan bertan beste pare bat ere, bai? Gero koldok aipatuko dizkigunak, baina horietaz apart ere beste batzuk, bai? Malerrekaldean. No, no, bai, hori da, bai, malerrekaldetik gani bilikera, eta han jasotako bitzak ere baditugu, ez? Horrezaz gain, erantxi beharra, ba, gaur, zaldibitik ona, hori ba, koldoke jarritakoak. Iruiari dago kionez, ba, bueno, asmoa e, kukua o, irudia aurkestea, eta esan beharra dauket e, orain gaurri izango da izango dugu e, apirila 2, ez? Eta entzuteke gaudela oraindik ankukua, naiz eta dexente decentes saiatugean eta saiatu dea ba ez erri iri kale barrenetan, baizik eta basoetan sartuz, bai Pinadi, bai e, pago eta Ariztietan eta bai nahiko deprimitu Xamarra banatorrez e, koldori entzun dioanean bidean e, dagoeneko kukua entzun da, da eta noiz eta orain dela aste pare bat edo, hor martxon erdialdeako ya ja, entzun, entzun zura kukua Mirandako e, txaran Miranda esan berra dago, hor ba, e, zaldibiko, baser, ba, zaldibiko baserri baten izena dela, ez? Eta bai, gu... E... Ondarribien zebielako uste da, maina. Bai, alase abitu ginen etxetik, <risa> e, onjarra entzundakoak ere badie, eta, bueno, ez geha, junez, onjarra aldera hemen gertuagon gelditu geha, eta, hortxe, bueno, e, probestu izan dugu, ez? E, dena den ederra izaten da, ederra izaten daku kua itzaki honetan, ba, jolasean aritzea, naturaren e, elementu sorgindu, sorgindu, sorgindu, ez? Edo hola, seinguratu ginen e, Zango nukenik e, Ostegun, Ostegun izango zala, Ostegun... Azteazken. Azteazken. Azteazkenean a, aztezken, e, Bilagonatik amazara eta amazan e, autoa utzi eta hor, bueno, ba, aukera izan gendun e, mendi berri bat zapaltzeko, ez? E, loatzo mendia. Oso Juaretorri ederra E, takit, zeireunda berrogei berrogei tamar bat metro, bueno, besterik ez ditu e, Lareunda luze zeakin, e, desnivelarekin Eta, bueno, ez da gorruti eta merezi mereziduen e, irtera da e, Geia, bueno, ordu pare baten biru orduetan, ba, Juanetorri egiteko modukoa desnivela un dirigabe Sant Deleneren eta bueno e, aukeran e, gehiago luzatuna izan ezkerore nahiko errez e, loatzo eta e, usturrebea e, lotzeko ez gero urrengoa irtera zealdea e, leireko naparroan hau leireko monastegiko horretan zea autoa utzi eta hor e, arangoitiko gaina zapaldu gendun ez, eh? hau ya milia irurion da berrogida eta esan berra dago, ba, bueno, ba, ingarai altuena dala, eh, hor eh, leireko mendi lerroan, eta, ba, iparajeak ere, ikusgarriak ere, hemen ere aseran, eh, aristiak izan gendun lagun, Gero pagotara etortzeko, eta etengabe nahiko beti gora ino, iaia gora ba ez ere bai ez, ez pela edo erderaz bok, esango dugu, haue, ustakit, e, metro pare bateko zueiska bada, ez dugu esango zuaitza izatera, iristen denik, gure ingurua guetan bintzat, eta, eta hori xez, Eta ia, bueno, ba, irugarren irteran, e, baita eren aparroaren barruan, e, malerre egin gendun. Oso eskualde baliara, oso os, os, os, polita. E, bastanekin alderatuta esango gendun, esango, ete, bueno, askozez itxiagoa dela, mendiz inguratuago, e, zuuago gelditzen dela, e, et, baino aldi berean e, oso ederra, ez, e, emene, E, Apenaz pinurik ikusten dan, e, pagoa eta aritza dira e, gehien e, ikusten direnak, baina e, larre, larre luz eta zabal asko ere bai ez, eta gero ere garo saliaba e, haundik ez. Malerrika, bueno, Donostebide, Donostebizango degu da Malerrikako ustagiriburua, ez? herri buru herri nagusia nabintzak popularizazioari dagokionez, antzi utzi gendu nautoa eta merezi du hau ere, zehar zehar, e, uraren ibilbidean jartzea, ez? Eta uraren ibilbidean jarrita, ba, hori izango dugu aukera eh doneste betik e, el gorriaga e, gero eh e, ituren eta e, zubieta, zubietako herriak eh bueno, e, eta ikusteko ta ezagutzeko, ez? E, bai, merezi du. Merezi du Euskara, esango dut, bueno, ba, seguro na, es? Naparroan eta, bueno, Naparroan eta, eta Euskal Herrian ere, baiara gutxi e, izango direla, bueno, e, Euskeraren ezagutza eta Euskeraren zabalkuntzari dagokionez ba, hain zabalduarekin, es? herri hauek laro gehiago eta ama bostean, haitzen e, e, dira, es? Bueno, donde este venes nuquesango, donde esteen bertan hainbesten, baino bein sartuta hemen ituren eta eta zu eh, bai, ez. Cherrikurrinka kentzugen itzon baina kukuaren kantu txik? Batez. Da zu. <tutu> Mo bueno, latamur mendita, laska mendita, ola berri aldean ere ibili gara, oirri aldean moina. Ba beti jotzen duzu, ba bueno, ba erritik lenko esaten zuen bezala erritik gertuan ba oraindik ez, nahiko, nahiko baso barrenetara sartu behar izaten da batez ere azera honetan eta esan berra dago ere, ez kukun joaldia, ba asera honetan nahiko eh izua eta pala izaten dala, ez? E gero, ezta ki, konfianza hartzen juten da eta gehiago ere e, inguratzen eta eta ozena goia ja, baino Eztarria e, landuta pixka bat, ba, Zorrotzago ere e kantuan e, jartzen da, ez? Koldo salak nola dio, San Josetan kuku, San Pedrotan mutu. Tu, baina zu San Joseak baino lehentsago. Bai, <laughs> ez suna. Bai, hasi izango asuerte, zara intzun dut. Tarteka estira betetzen esaera zarren esañiak. Ez, e, sarbu esfen bat edo beste gertatzen da. Horbadie beste zaera batzu San Juanetan kuku, oraindik San Juanetan hemendik izaten dala eta gero ba San Pedrotan mutu eta gehi gustutuz ere ba San Pedrotan kuku eta San Martzialetan mutu. Egun bateti beste ba, bat saeratzen da. Hori, egun bateti bestera, ez? E, hau gehienez bat, horre bueno, hor e, ba, Irunalde hontan eta erabiltzen den saera da, ez? Gustaiaren bibatean ere entzunda gara. Bai. Hortatako non sairazarak, hau hori, edo, eh, Santiago bidea egiten eh? ari ginela eta, bai, eh leongo mendietan bai. Bueno, Lord zu ekaitz udaberriko bitontjor eta bitontjorri eskainitako... Bertsuak prest. Etzara aratz ezaketegi, Ez usturreta ez gambo, Baina hortzaude mendizaleak, zer kantatu zerre esango. Amasan barna eldu dizugu, Pausoz, pausoz zango, zango, bidean zehar gozatuz senda, eta zuaitzitza alfrango, lehen aldia genuen baina estas da azkena izango. Bertsioa hoian bertsolariak jasotzen ez da gertandik bi egun era edo taura pozik eta gu are gustorago Bai gora bidean gainera horixe komentatzen joan ginen ezta politika izango litzatekeela ba oianak ba masatik e, loatzura igota bertsoa jasotzea ezta eta hala xe gertatu izan ere oiana antzi bizida masan eta ora izan genuen buruan Zapeliang Amec egin zan, gorputza. Atsukoan, atukoan... Leiren barrena, sendarik senda. Luzatu nahi dik Arangoitiko gain politean. Estutu dugu lazoa, eta ezpelak, Ontzaren ulula usoa, Ezainurruti pirineoak, Oso gertu itsasoa, Bazkalosteko postre ederra. Izan da oso gozoa Espaineta Bueno, ontzaren ulua eh, Arrastia ondo sartua azelako ya ja, Seitu eh, arrediak zazpiak inguruan eh, Gain hartuta handik bueltan egin genuen Iluntzer arteko bidea eh, Nabari da eh, Ordu aldaketarekin Arratxa izugarri argitxu da eta eskertzeko adalako delako egun argi eta mendi vuelta ederrek egiteko ta itsasoaren kontua bueno bertan daukagulako leire monastigitik bertan iesako urtegia urtegi karagarri handia eta angoitik bai itsasoa dirudiena ta pirineoak ere bertan eta horregatik hits jolasa aur gure ingurutalako eta bai urtegia handia ez gure ingurute dan dauden urtegikin alderatuta. Eta gero, bai, probestu komentatzeko, ez, e, aukera ederra dela, ez, eta gara iau guztize ederra dela, e, natura biziz, natura ezagutuz e, irten, eta, bai, e, gaztiak eta, bai, karna, babea, gaiupa, edo zozoa, edo bidigarroa, kantu batean dabiltzela eta benetan e, Juanetorriak e, gozoak egiten dituztela, ez. Orduan ez da bakarrikan kukuarekin aitu edo entzun eta solas horretan jartzea, baita ere aukera ederrak izaten direla, ba oantxe, bete betean gaina, e, parekatzen ari diene hauetan, honetan, ba hainbat eta hainbat hainbat ez ezgasti entzuteko, ez. eta bueno, taitsak aipatu berditugu. Ba, hilean komentatu dezu, e, azkeneko iltera horretan, e, doneste betik e, zubietara, ba, hortxe bidean ez, e, bueno, ikusitako bestea, beste bi itz, bat ikustegi, ikustegi, ba, bueno, erropea garbitzeko erabiltzen den, e, erabiltzen den e, aska dugu, ikus garbitzea da, Eta hori, izango e, bueno, genduke baita ere ba, labaderoa ez. Eta bai, e, oso, oso ikustegi ederra, e, zubietan bertan e, ikusi genduna. Eta beste itza xikulabea. E, xikulabea hemen be, karela bea zango gendun. Eta hau ere ikusteko oso aukera ederra izan gendun, haue iturenen pare, pare horretan ez. Orduan eh die. Ikutz, ikustegi eta xiku, xikulabea. Malerrekatik e, ekarritakoak. Esker gaskoa Jose. Ez horregatik. Yo... Banuen nuen ere jolasotxo bat zurekin egiteko <laughs> zurekin eta bueno, agian koldokin eta eta egaitzere tartean hartuz eta bueno, Malerrekanik ez dakit horre e, 10, 12 bate herrias edo osatuta izango da eta ia zenbateraino eh osatzeko gai gean, ez? E, zein direne, Eh, eskualde hori osatzen duten herriak eh, edo, ez? Koldo, holastu nahi duzu? Baizago bie leizak. E, ba, ba, ba, ba, banan, ze, banan, bate banan, nasiko gara. Banan, azia, eta, banan, eta ber, nore no <laughs> no hilzunan. Do... Bota bat, koldo. Bera, leizak. Be, bera bera bortziritan, izango da ponam. Vai, bera eh, bortzirita. Zubieta? Eh, Bintzala baien? Dona Maria? Ituren? Doneste bebera. Saldías. Urrotz. Aizkun. <risa> <risa> Nik echan da pasa. <risa> Eratxun. ere bai, hor sartuko dugu eta beste asko baztan bailerakoak e, orain ez naiz gehiago. Pero sortu zitiren ohit da, ohit eh, donamaria ote dan edo Biang, bi Nik uste herri bera Bai, herri bera edo bi herri diran, ez? Eteskurri ah, izango da. Agerrin batean azu ah, zure rekomendatu duzu gaina eratsunez, eratsunez da zeakoa, eh, ez da malarrekako <laughs> herria. Erasun eratsunez. Ke basaburukoa da. Uh -huh. Eta, bai, e, bazaburuagun barruan sartzen dira hor eratxun e, labaien Gero goi, oien dodenak Ah, legasa, eta ba, narbarte, eta horiek edo Horre, elbete guk, elbete zaten Elbete, edu, e? elbaina elbete bastanen, bastangoa Ah, elbete bai, ez, ez ez ez beste nuntzen gendu kotxe autoa e, Bai, e, gero goizueta, goizueta bea, eta eskurra ere bai Bai, bai, eratxun, eta horiek, horiek bazaburua dira Baina bai berriro komentatu hori, ez, eh, Malerreka benetan eh, merezi duen ezagutzen eh, ezagutza merezi duen bailara bai. Esker gaixo Jose. Oso regatik. Bote gaitezke Iragan Bine Mikel, haze derri feste izan degun. Bai. Goi esaten nahikolan lan eta burrot irakoaten gara. Urriak ez da txera. Baina nazdui jo bastan malerreka basa burua. <laughs> Ida inguru beharra azka iga izan ango, bueno, bastan malerreka eta barrek. <laughs> eskaratzetik beha seingo erreka jatetxeak babestutako tartea. Otordu eta mokadurigo xoenak, beha seingo erreka jatetxean, igartza jauregiaren parean. Baino eta eta entzundu zentzule, gaur gurekin ezkaratzean, Eta entzundu zentzule, gaur gurekin ezkaratzean, Mikel Babiano. Baino ote gaitezke Babiano Kaishetan gitarrita karaz Az Azkeneko besarkada Patxi andionen kontzertuaren ondoren? Bai, da, badi aste batzuk. Ordutik elkarren berri gutxi izan dugu? Apenas, bai, egia da. Baia beru garaia, Zer muziko onda? Azken hilabete hasteak zer muzikoan dira? Ondo, la zaixiago, ez da, oporretan edo, amen urratxo inguruan, ere, aprobatxuet mendidak juteko, eskursion bat edo besteiteko, tira, oso gustoa. Baina bukatu da, bukatu da. Bai. Egia <risa> zanlada. <risa> <risa> Mikael, nahi duzunean. Konform ezkerrik askabirati. Tira. Bi miletan maziko apirila. Karraza bateko maian eseritanago. Zeru hartzean, Osten da eguzkia. Edarontziko izetz urtzen ari dira. Jendea, afaltzen ari da lehioetako pertsen zurien atzean. Eta ezkien burrumbak, iroguz usuri usatu ditu Elizaren ingurun maridatik. Ia ezin sumatuzkoa izanagatik, denbora badoan ire inguruan. Arratxalde honetan, pasiora burbat egin dut kaleetan zehar. Izehar arrandeoko saltzailea, sozio soziologia ikasten asida. Kondok, haudik horri erosido Alemanian. Aspaldiko zugunari inoiz baino ile urdin gilego antzemandiot eta zagutzen ez dituen umeak gauden parantzan. Herria bera ere asko landatu da azken urteotan. Etxe handiak jaikituzte eta garna batzuk itxi, beste batzukireki bidegorria konpondu. Paseatuara burrotu zaite badirela gurean ere arestean aipaturikoz gain gauza berrak. Esate baterako zela dizti parkeko magnolien norizuriak iperraigerre plaza mentako lasaitasuna eta menditzako zuaitzen berdegiroz eta biziagoa. Eta burtu zait ederrak direla haien bizitza bera ere labur laburra delako. Zorangritazatar genituzke luzaroan miritzsiarko ba genitu? Naita ere, ezin Peter Pan, edo Fausto, edo Dorian, edo Orlando, edo edodorakula izan, eta urten poderio ez guere aldatu egiten gara edo aldatu egiten gaituzten. Hori gutxi balitz, kalean ikusten gaituzten alan ikusten gaituen orok esperientzia jakinekin lotzen gaitu hainbe eta ininbez esperintzerekin, non izan batetik bestera, antzinako antikoario bateko bigarren, hirugarren, laugarren eskukor ezaurki lanpara edo talfonbra bilakatzen garen. Ustezko izeratik araratago, hamaika arabbilea eta bentura izan duen objektuaren ohi hartun ezkutuko. Horrelaba da, niugari dago nire baitan, ezagutzen edo ezagutu uste baituzten pertsona horiek sortzen eta moldatzen gaituztelako. Bustingile batek perontziak maitasunez nola eta jainkoak Egiptoko herri zaharra nola. Batalestearen gainean pilatzen zezkigun ni horiek guztiek gosputzen gaituzte, eta rabiak hitz magikoako petan idaziz bizi beharitutako golen mutuen gizakoak gara. Industriaren argitara, soto batean berpizutako Frankenstein muztro beldurgarriak. Izkiza azin modernos, jositako, jositako palimzesto nahasgarriak. Diamantia bezain iraunkorrak eta arbella bezain auskorrak ezin bestean eguzkizpi bat, urtanta bat, hitz bat, muzu bat, irudi bat, nahikoa dira, gure izena eta izana atoan goitik bera de egiteko. Cook geuk gure buruari buruz uste dugu eta beste batzuk uste duguna eta beste batzue gure buruari buruz uste dutena besterik ez gara. Milaka eta milaka bertsueta kombinazioen emaitza ha amai gabea. Horregatik gure baitatik kanpo bizi gara. Elurrez, urez, edo ondarrez beteta dagoen desertuko arbeste infinituan. Guaten niminio bat gara hartxipelagoaren erdian, helikopteroak noiz arraiskatatu zain. Badago jendea bere burua zagutzera eritxe dena, santzen behin poetak. Ala baina, posibileuteen horberaren burua zinez ezagutzera iristea. Egiada batzuek alferkeria utxagatik alegin ere egiten ezutela. den bezala, beste batzuek horretarako baliabidek ez dutela edo eta bilaketan bilaketa luze horretan itxutzen direla. Efestak momori menegitera, bihotzaren parean lehotxiki bat izango genuke gizakigu guztiok. Gure errikidei amagunea eskeneko liekena barruan egia zer sentitzen eta pentsatzen duguna ikustego. Nola ikusi ordea gukeuk gure baitan zer dugun ispilu baten laguntza ezbada? Denbora da, hain zuzen ere horretarako balia ezakegun ispilua. Azken beltzean, ez garelako galiozten dugu bizitza. Eriotzaren kontzientzea dugu, baina bizitzak eta jaiotzak inoiz gutxi bat dituzte titularrak. Bizitzaren ifrentzua dugu eriotza, eta horregatik erreparatzen diogu apika, denboraren gurt pilarik. Oraina atorkizuna, oraina, oraina atorkizuna iragana, orain atorkizuna iragana. Oraina garrantzitsua da. Urak, gure hartzen hartetik bezalase, ziztu bizian egiten duen erren, bere buruen molatuko duen iguazu erraldo jorren erraietan bizigarrelako anaita ez. Eto garrantzitsua da, jende askori irri pizten diolako udako porretan, datorren aste buruan, edo pentsatze dutxak, Nora joango naiz, non biziko naiz amal orte barru, zer egingo duten irendorengo ekilumen de barru, zintzia fikzioek, direnek eta az direnek, ikusi eta kaso, sofan, oean, tabernan, kalean, asmatu ezin ditugunek, kitzikatzen gaituzte. Uso bat horbiltu zait, eta segundo batez bere begi gorrietan jarri dutarreta. Zibilizazioen astapenetik gure herrietako zeruak eta itsasoak zarkatzen dituzten begi gorri-gorri horietan. Horaineta geroa gora bera, ezin iragana antzi. Izan ere, gogoratzen dugunean gure historiari eta gure buruari buruzko puzlea osatzen adigara. Pizaz pieza, zer egin genuen, zer esan dugun, zergatik sentitu garen horrela. non zagutu genuen aurpegiz ezagun hori. Denbora badoan ire inguruan, gauzak etengabe alatzen dira, eta far, plazako faroalak piztu dira, inpentsan. Ala ere, egon badago betirekoa dirudienik. Aizkorriko menitu antor garaiak, urolai baiaren mormorion aroa, plazaren ardien aurrez aurre dudan iparraig errene esotua geroztan lausoagoa, aitaren keinu bere ziuren ire gorputzean, pentsakortz eskubal eskubat besteren gainean jartzen zuenekoa. Labea aleko harrizar bat, arrastiriaren kolorea. Hore guztiak txiki txikiten ezagutzen ditugu, eta guntzabailiren gure bihotzaria txikiten zaizki hobetiko. Kotxain burrunbak, inguruko antutea galara zendigunen ere, txorrotxo egiten dute balkoietako kardan txioek. Kriskitin, alate gian zain jarraizenduten semea labena dutxek. Txistu, gure jolastu nahi den aizaren firfirak. Akorde baten soinua, lili baten lurrina, kolak agarantz gozoa, kenu jakin bat, nahikoa dira gure istorian atzera egiteko, eta ezagertu zut genituen geure baitako niak eta txokrotxoko sekretuak argiztatzeko. Marinelek mendezmende mende abestu dituzten kanta guztien azken nota besterik ez gara. Laku bazterrean, haren gainazalari begira negarrak zuten lagunen uniordekoak. Arik eta txikikeria batek, gure memoria lurrikara baten antzera astindu, eta izan gineatak arena zaleratzen duten arte. Makillak urrazala zeharkatu eta putzuko lurra altxatu, altxatzen duen indarraz. Orduan agertzen da, ondo ondoan, haurtzaroa. Batzuetan, irri bartzu. Beste batzutan, goibel. Egiazko paradisuak galdu itugunak besterik ez direlako. Seetasunek, paraisurako bide galduak erakusten dizkibute. Ondarrak edo izotzak estalita uste genituen oasietako lorratzaaztuak. Agunitz dira haurtzaroaren eragina, aian, zernorainokoa, dena azaltzen saiatu eta saiatzen diren zientzialari, idazle eta astronautak. Noizri hakin goaldugu. Galdero horreirantzun nahian irte naiz gaurra ratxaldean paseatzera. Eta urtzaloko alibabaren altxoal galduak iatzena ale gindu naiz. Ni neu eta nire ingurua zenbat, edo zer gutxi, aldatu garen egiaztatzeko. Izan garelako gara. Garelako izango gara. Ikusi, entzun, usain du, daztatu, kitu dut. Txakurrat paseatzenaaren mutiaren bekirakune dizda itxoak barren aurratu dit. Eta zabutuz nahuen arren, eskua zutan jarriko nuke, duelago jurtet txakurra oparidu zidan gazte bera dela. Iri momendik, midi momendiko magale iso gura piramidezatke nueneko raizipen oroitzapenak perritu zaizkit. Eta baitango kobazulutan fara oien momiak topatuko genituelakoan, erlakoan, nizarriturriko sendra zigizagatxutan gore, abiatzen gineneko egune guzkitzuak ere. Kukuaren abesti tristean dut, eta belokiko maldan izorian zegoen txantxangorria topatu genueneko goizak ordura torrizait. Zarra izanik berriaden iturriko ur freskoa dan dut, Eta hitonarekin hartzen nituen txikoria belarraren lore horiak mire txiditut. Nire buluari galdetuz, lore berberak diren. Behin linterna baten laguntza zarakatu genuen entxe abandonatutako etxearen ondotik igaro naiz. Eta hain utxik, hain bakarrik, alabeharrez gure loitzapenek eta fantasmek, egun ere bizi dutela eta betiko beziko dutela pentsatu dut. Udako gau batez, gure loa zuten nigerriko gurutzeak lazdan ditut, Eta entxorrosko lezko txalupak abian, Eramaten zituen errekaen melodia daztetu dut, eta bipitaki papataki ihumesi ditut plaza honetan bertan elkarri igarkizuna kontatzen. Etxeberri osoaren inguruan amonarekin elkartu naiz, etaen begiradapean txikian nintzela inario paretzen hizkioon sugandiak harrapatzen saiatu naiz. Gogo saiatu ere, beste behin eta kale. Sugandiak ospe egin dit, eta bere gustanak geratu zaiz behatzen artean, Alde batera eta bestera biburritzen zela. Eta orduan pentsaturek pentsatu dut memoria, unen uneko mehmentoa irudizar baten aldarean sakrifikatzekoa alegin betierekoa, hori besterik ez dela. Galdutza dugun osoago baten atalni minua, hasieran bizi-bizi sentitzen duguna, arian-arian ostuz doana, baina gorputza bere aria aztu dugunean arentzati dena. Pentsatu dut memoria sugandia bazen buztan bihurria besterik ez dela, eta espalitik maite gaituzten amona, ama, edo talasualdiko adizkidei adizkidea, Gai direla horputzozoa, edoaren diztir aurruna atzera gobererazteko. Esku eskura ematen baiti egute, aurtzararen ateza arkitua zabalduko duen urrezko giltza. Ari eragin, eta orduan, irimomendia piramide bihurtzen da berriro. Gambarako papertzara kaltsorra mapa. Ingurumaren meneko plaza, ilun nao josas jolastoki. Etxe abandonatua misterioz eta bentura azberetako txoko sakratu. Errekastua Ozeano eta helddaako behar bizten dira,etasimizzantzeko lipar batez, denboran atzera egiten dugu, eta garagi hartan izan ginen eta gure baitatik desterratu dugun ume bibortzen garatzera, Penez eta irri barrerez, negarradi ozta ozta utxiiz. Puzleak gros eta pieza gehiago ditu. Izan ginena gara, izan ez ginena, garena eta az garena, izango garen eta izango ez garena. Haurzarroa gure baitan dago, eta guaazen lekura zela gurekin daura ere, gure bihotzean kukubilkaturik. Finian? Bizitza bera ere, bideia baten kronika da. Desarriko bideia baten kronika. kure buruaren gandik, eriozatik, denboraren joanetik, naita edo harkabean iesekiteko bideia baten kronika. Eta urtsa eroaren espiritua inbokatzea, idaztea bezainbeste, iesaldi horri aurregiteko modua izan daiteke. Bakarrik nagoen palantzako terratza. Eta ja, tabernakoak maiek jasotzeko irrikaz daude. Banoa, banoa. Aurtzaroak, nire niaren sakonena gorpuzten du, eta gorpuztuko du betiko. Eguzkiren edo lurraren nukleo pisutsuak izarra eta planeta nola. Ikusten edizit txikiek, da, zu, zu, al, zen, bai, ze, ez, esaldiak bezala. Marra ikusezinek, euliren negoak bezala. Aurtzaroak, bizitzaren bidaian, aurrera egiteko oinarrizko tresnak, ipar horratza, arraunak, edo txeru patxuria maten dizkigu. Hazaruak bidaiari ekiteko portua eskaintzen digu. Eta itsassoen erdian izar izan misterioiotsoi begira gadenean, edo guarteetako aztren baten aurka leatu behar dugunean, edo ataka garenean bidelagun dugu, goibel eta zoriontsu santaklerako, edo eskai edo elon ailaneko, edo madalazkarreko, edo atalantirako, edo utopiako, edo glupterriko, edo hauaren maia amaierako itxasargi bakarti, amaik aldi zahar berritu, distortsionatu eta fikzionatua, koitik behera itxura eldatua, eta erabat mitifikatua, kezurtatua, baina gure oroin menian eta gure bihotzean kukubilkaturik betiko. Jakobo daki fraile domingo tarraren arabera, zenidek marko polori galetuzioten, berau ilzorien zela, Kublaikaneri eta bidaia luzetan bisitatu zituen irin miresgarri buruz entzun zizkioten istorioak egia haute ziren. Egia, egia, egia, ikusi zituen erdia besteiko hondaatu zuela erantzunnezzen bada. Hiun dago. eta barran ordaindu dut. Zerbitzaria, nirekin aspaldi eskonan aitutako laguna, agurtu dut, eta etxeara eta etxerabiatu naiz. Bagago jendea bere buru ezagutu gabe hiltzen dena, zioen poetak. Mikel Mila Mila Eskerra urtzaroa kukubilkatu eta orain eta hemen itakari bere ispioa paritzagatik. Soy Yeti. La guerra Mikel. <laughs> Urrenarte. Eh? Bai, beserka arte musa diba. Ixe, e yo, sagur. Yo. Ora ta baratzardua. Hartu dua TV. Se de recaits. Oso por Arrapatu geitu bakoitza bere urtzaroan. Guztiz Ora ni taeme eskaratzetik behasaingo erreka jatetsiak babestudako tartea riarirada ma oseneta dena hise da da gama galdu ziren erantzunak Noragin sutania's It's go showeck Noi si down olatuak. Inoiz salanzassim Ola tua I noi sicul Zine txie eman izun, busu bako itza, benetan zela. Denbora eskarpazala. Koldo zorionak? Otsaiaren amairuan jasozen nuen Ibaiari begira saria. Bai. Noren eskutik? Iñaki bastarikaren eskutik. Eta... Ol... Politea ez da Bai, bai, egia zan esaten zangustia Zazpidi buru inditu talotuanago oso poesiali mm, Igartza jauregian elkartu ginen Behas ingo igartza jauregian Eta pare bat orduko poesia, testu, errezitaldi Irakurketa eder baten ondoren Banatu zituzten sariak Ta artean Koldo zu beldia Halaxi da Zuta zoraitzen aizek Galdetzen Koldo zubeldiak aixota Berdin baita zuri ere irati. Gaur goizan esaten zen idan, irati entzun, entzun, entzun, setasunekin. Ez takigu entzuten? Ba presarekin, estresarekin askotan aztu itin zaigu. Koldo kontu asko hitu esateko? Neiko bai. Esperientzia badu bizitzan eta ingurukok badugu, zugandik zerrikasi? Ne guztede baiet, luzea da esperientzia eta ikastekoa oraindik e, zertxo baiet, eguneko... 185 baino da dago, baina 125 da falta oraindik ikasteko. Gaur ze ikasiko dugu zugandik? Ba, pues si tan eh idazten ditu dan itzerroiek euskeraz, neko politak ditoditenak eta zentsua dutenak ia eh bizitzaz horrak. Positsavilca xormenari era bat helduta. Ekinean nik usteet baietz eta suerte ondiz ausasunez e, ondona bit eta lan bolada ona pasatzen aile hori bi poema hori eta bat hori bi poema hori bi poema paper zurian imprimatuta eta hiru bloko batean idatzitako azken poesiak eta gero horri erantziko diot e, Gabriel Kortaren e, luragatza motetan liburutip beste iru lau eta azkeneko liburuaren itzaurrea Gabrielean zan idartzen sari jasoan giza bai zoro galdetzen dirazu begira bat. Hamaren zaintzaile iibili nintzen, pentsatuak zer nintzen, non nagoen, zer egin dezakean. Pentsatu dut gaztaroan zer egiten den zartzaroan nola sentitzen den ta segitu behar dudala idazten eta deitzen. Ezoiko orduetan abit, ekintza zadoretsu bihotzetik umit, nere bihotza abegi gozo dabit. Gaur ere erburu batzuk bete ditut, da demora gutxian seipo esiberri atzitut. Goiz arna stinkoarekin eutxi da ezetxi. Habendo alderan berreundan arroi Amar poesia idatziak izango ditut. Goizeko arnaz finarekin ibiri naiz, bidean nola golantz, zure etxola baino, ametx egitera, euskeraz lana egiten segituaz, amar poesia berri eginez ez, eginaren egin ez. Ametx egin dut ametx, otena izen traketx. Larua hotzen sehi aldiz amar urtetan, Ustu nintzen ustu, beteta zegoen eta gazta. Ez zarez, ez ta festa. Ez naiz, maitasun klase horren eskale. Da gaintzurdea zelaian dagoeta. Kopetan simurrak izostuta, goizeko emarkoek garbitzen duteta. Osten zait kopeta, gaintzurdea zelaian zegoketa. Bizitza sortuz goizeko irulak jodizkiketa. Ara, zaldu da, gaintzurdea, gaur goizan ikasi dizugun itza. Eta, ezkartxa, izota undia, e, e, zeraiak e, gauean geditzen dire plaituak, e, urak, plaituak, ebiak, plaituak eta ezetasuna plaituak. Eta hori izosten denean, zantibian ditzitzaio gaintzurdea. Gaur bederatziak eta laurden inguruan gurean etzegue duten oso zuri, Celaia baina kaso zugu izango ez jaiki zarenean eta egunak argitu denean orduan zuriago. Bai, noski, eh da. Mm, somatzen aldu. Koldo ke, orain aste bete ordu aldaketa izan genuen eta somatzen aldu Koldo izan ere egun argitzen duenean gehienak lo izaten gara, Koldo esna egoten da eta eta ez dakit, eh eskertzen dezun, bueno, hain pizkat atzeratuko lehenengo egun hauetan. Goizaren esnatze hori arratsaldea luzatu zaigu somatzen aldukoldok ordu aldaketa. Navarra da ordura aldaketan. E, egun argitzeako nik ia da zazpi sei ordu iten ditut jekinizela e, esnai nere aktibitateetan eta bat izatzen izaten da behatzea edo serbatzea goizeko orduietan zeraiak nola dauden ispidazio hiturri detelako natura, eta naturan gertatzen den guztia. Eta antzemateko moduko aldaketan hon da, ba duela bihaste edo. Eguzkieren irten uneari begire egoten zara, nondik ateratzen da eguzkia goierren? Sortaldetik. Eta nondago sortaldea? Sortaldea dago, gure nire etxearen kokapenean oinarritu ezkeo, Ba txindoki atea sortzen da. Han, puntaren puntaren atzetik ba, ateratzen da eguzkia? E, e, borobila eta gorria e, eguzkia gukik usten dugun parametrutatik eta lurra zaletik. Gauean anegoten da deskantxuan? deskantxuan? sartu sartaldetik egiten da eta neguan no nola egiten du zalta iskorritik tindokira eh lur eh esaten zen lati la alrededor del sol baina alderatzi z omen da e, eguzkiak eh giratze e, du lurraren inguruan bai bai bidea senda bidea tzeko nire... Eguzki bakarral dago. Gezurra dirudi. Kenian ikusten duten eguzkia guk ikusten degunaren berdina dela. Baeztak egite guzkia bat bakarra dagoela uste dut. E, ez dezagun suma, ez dezagun inventa, Euki berririk euzkie badago eta ordu batzutan indartsuueioten da, bestetan patal, eta eskaisat diak ere izaten ditu neguneguan, eta uda partean ere bai. Bueno, kain zurdea, bintzat, gaur ikasi dugun itza. Bai, da miran dako txara. Eta txara, txara zesan dugu dela, barrutia. Basari barrutia, bati, pedoetxe, basari bati atxikia dagoen lurzailea. Bueno, entzule, idatzi, eh? Idatzi eta ikasi... Xada eta gain zurrdea. Hala duguk gure hiztegia, Barregarria giizalieke negarrentzako clona zorionaren ataria benetan zorion. Esipulatutako poesiak ez dira poesiak. Poesiak libre behar dute. Apurtu egin behar da estigmarrena. Apurtu egin behar da ofizia eta suarren. apurtzaile bat izango nahi aurrerantzean, Poetak ez dezake besterik eta. Amundarain errekaren egian, maitasunaren erdian, nainarri den nainarrian, arri zut, argi, herri eta baserri, egiazko hogi. Pauso ikalatiez, pasio desesperatu ez, izan dako une diak, maitaldiak, gogoan gordetako guztiak, erasoaldiak ez di estiak Blokean igatzita, gutxitakoak bezalakoak. Urratitza soa bat Urelazio Mariña sarak Arantzari gozberatzen zuan Kimuak zean murduan ze Kolde guzti aipatu dugu baina errekak eta ibaiek eta bauten beren misterio ere ibaiari begira sariak aipatu ditugulen zure lorkian aipatu duzu amundarain e gusttoko du kondok ibaiari edo errekari begira egotea erreka da gizakion historia bezala nunbait e, lurrak bere emarietan sortzen du hura eta ubidea osatzen da gero errekaren e, irara e, idagantzea edo pasatzea eta nunbait solburua errekak naturan Eta bukatzen dira erreka guztiak itxasuan. Gure anaien, gure familiaren, da gizaki guztiaren bizitza bezera. Ibiltzen da? Inezibilizan da koldo urroren sorburuaren bila? Bueno, e, nik tiki-tikitatik, aita etxorekin ibitzeko suerte izan nuen, aita ibitarien nuen, neko ibitaria, ez oso ibitaria baino... E, E, iritsi ginen e, zaldibiko erreka, amundaini erreka sortzen delekula eta sorti urte ditudaretik hau da duela perroita mabiotetik ezautzen dut e, amundaraini errekaaren kasuan bere sorburua edo iturburua dagoen Sortu eta, kanpora, zementiaren erraietan ornu baiki biliko daurretik? Zuro batetik sortzen da zaldibiko erreka eta O batxulo egitenzaio zuri eta Arkakati gora innezkeo beste berroita bost minuan e, sartu zitezke lekor horretan. lekuan geratuko nahi. Lehorra behar du itxasua Norbera, Gero erreka bakoitzaren izaera, itxasoaren baitan desagertzen da? Erreka batzuk e, biurgun gehiago dituzte, haundi guadira. E, beste batzuk, e, ba, oroa, egoamerikane, e, e, ez dakite Alemanian danubio, eta rrin e, erreka eta zadebian amundarain erreka, Eta baita beste zorgulu bat ezautzen dut e, iturgulua hori errekaren e, jaiotza. Eta hantxe aiz dago eta esan nahi eta haundia izan e, txikia izan ularren emaria erreka beti erreka da bere biurrekeriarekin da guzti. Guztitzeko beldurrik izaten dukoldok? Guzti Bu, hopezera. Negu-neguan asko buztiezko katarroa eta bronkitisera torri leikelako. Amundaren errekako urak gozoak dira? Gozoak eta gainea otzak. E, ni ditxinaiz e, urte sasui batzuetan, nolako lika ebitzen itzen, batzutan salvajikariak egitea guztatezitzaidan, erreka, e, e, errekan igeri egitea, Ba unaren fereka sentitzeko eta eute batean urrian egin duen hori lagun batekin arkakati juntaktoriko horika egin Zentralleko opresan ieregin, baina are guttxoa gertake. Eta e, e, gauza esan e, duela hamar urte arte Uudaberretik udazken argeite Dutxa, hotza, hartzen nuela Baina, gero, ia da Diagnostiko bat iginuen Gazoa horrena Eta gertaleke oso kaltegarria Eta ez da Ainbesteko salvajekeria egiteako Batzuk urte oso mainatzen dira Kontxako hondartzen? Bueno, alakoa direlako Eta herri Gure berber Sinishten dut beste mundu bat bideakatu dezakegula. Ama onazela, da munduan gizatasuna asistitzen dela. Sinishten dut negarmalkoek karbitzen dutela kopeta. Dena idealismoz beteta, ortsa egoketa. Orain uruna, pauso bidurtiez egin nuen ibit bidea. Orain... Enei bid bidea pauso ikaratie ez eana dago. Indar mutu batzuk naramatek arbia izatera. Pauso bildurtiak emanez nabit, ekintza zaadoetsu bihotzetik gumit. Pasio hizkutu batzuk buttzatuta, bide argira, pasio deespertuak gauez idaztera. Sasoia bidurrez bittzeko pausoz horiak ematen zuzen, irgorriak zenbatzen, bidea zuzen eginez, ikarari gabe ekin ez. Batzu un dirà de rigo il cucciaa se as scati Burund dirà orzico mi esna sigorret amico Zukesanak, holdo, siniesten dut beste mundu bat bilaka dezakegula, bai? Mundu obe bat, ikustitziari e, gabe, e, ustiaketari gabe, eta herri guztia libre izango lilatekenak, eta eskubide giza eskubideak respetatuko dienak. Badegula, na? Ikaragarria, baina egun batean lortuko dugu. Balore e, unibertsalei buruz. Hizketan etorri gara zaldi bitik, segura bidean? Bai, balor universuara, edo balioak e, alegia, e, familian, bizitako moitasuna, herri batek e, e, kasoik edizula, herri bateko asentitzen zarela, herri arauak e, obeditzea ez dakipaino seitzea, eta legezko bizona izatea, sentimentala eta inozo jamarra gaina. Egun batean lortuko dugu. Ni uste bai. baietzo. Horiko naiz Gerrakozi Selba Literaturak laguntzen du mundua hobeagoa egiten. Asko literaturaa beste gauza guztia bezerera lan bada. Idaztearena eta zure hizkuntza maite hortan idaztea idaztearerena, esan nahi du herria ergintza Eta herriaren hizkuntza Euskera dela. Eta merituak ere baditu. Koldok zesentitzen er du olerki bat, idazten bukatzen duenean? Idatzi beharra. Beste bat. E, e, ondo bukatu beharra renengoa itien aizarena, da gero, ba, gogoa huztea beste batzuk idatzen seitzeko. Bat bukatuta bere alazten zara urrenguarekin edo... Bat bai eta beste hartutan, bat itiarekin nekoa izatzen dut, urungor arte txoin, ispidatu, da eki inberriz. Azken aldi honetan ziur naiz gauza batetaz gutxienez. Idazten dudana ondo idazten dudala, eta marlotzen dudana araxtoa, Euskaldun on arketipoa dela. Kultura egunereko bizitza dela, idazten ditudan sentimentuak nereak direla nia gizon jatorbatena dela. Atsekabez betea, besteri beste. Idgorriak izan ditut ia denak. Beti ordaintzen zordudana. Ta askenik ordu ordaindu Ez didaten jornal bat zordut, tala guztiz ere, arebari berreun euroari nahiz idier ordaintzen, atxekabez beterik besteri beste. Ez dut sekula etxean egindako lana kobratu, eta idazte gati gerez. Gaizki dara matzat ogoi urte, baina ez dut apena asezer gaizki egin, gabrieri deitzen diot, eta gabriere deitzen di. Kondo bitxerenan sartzeko motibolik ez dut orkitu. Ez diot inori haitzekia jarri ez ordaintzeko ez herrere. Gaur ere bete hitu termuru batzuk, posi naiz, posik. Bankuei sort nien guztia ordain duriet, arrebari esker, da orain bie personakit dudan guztia idabazten ez dudan jornalada.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 Langileak, alferrak, lanik ez dutenak, tuntunak, mediokreak, klaseko lehenak. Haze altsorra eskutatzen duen kuadern horrek. Deskribatu guzukoldo, nik ikusten, baina txekoek ez dute ikusten. zer ez du eskuerten? Kuadern hori bat ba da, eunda hori eh, alde ditu edorri eh, zuri kuadrikolatuak, Eta bertan... Zukontatu dituzu edo erosterakoan saltzeiak esan dizuna, bai, hori da guita oztoriko kodernoa da. Datu empirikoetan sartzen dena, edo <laughs> e, kodernu bat erosteako, kaldetzen badezuzen bat horri alde ikion, igual ez jakin osaltzaia, baina gutxi gora bera, ez da zehatza. Inguru hoi, eun orrialde inguru... Zut ba neurri hortako behartzen nuen... Klaro, e, asko egiten du lana eta kuadernoa kaixa betetzen ditut. Beraz, kontu guztiak, poesi guztiak eta bestelako e, nola sentitzen dietarioa ere hemen idazten dut. Biorrialdeak aprobetzatzen dizu? Biorrialdeak e, asko. Aurretatze. E, bai, normalki batzutan uztan 160 nesan apuntatzeko, bestetan poesia gidatzeko, kontuak ateratzeko eta konpromisoak E, gero latz betetzen dituanak, danak, e, papero artean jartzeko. Eta kuadrikulak, danak jarraian betetzen duzu, da tartian usten duzu bat? E, Utsik? Poesian e, ez da e, idazten e, lerro guztia, bai zik e, izgutsiko izaten dira, empleatu edo rabiri behar dienak, poesia idazteko beraz, tarte batzuk, Baina Goiti berakoan ari nintzen goitiberakoan. berakoan. Tartea dago, ekaitz tartea dago edo ez dago tarterik. Bi tarte uzten dira poesian. Nolako letra coletradukazuko do. Politia. Neretsako nik ulertzen dugu dena baina ez da ona. Konprenitzen dut e, egi esan. Kaligrafia e, gutxi intzenuen. Kalifra kaligrafia normala nuen. Baina gero karrera ikasten hasi nintzenen galdu nuen. Galdu esan nahi det, presaka apuntea hartu. beharretan. Idatzi det, karreran idatzi beharrekoa eta pulsua galdu zaidun bai, bide horretan. E, baina hor, poesia bakarrik ez da, eta horriak bakarrek ez kartazalak ere bai, justu, bai, eta e... ez dakita, marrazki argazkiren baterik usi. Espegienteak ebai, dek... espegienteak arde mehikoa <laughs> zuzen bide fakulta dekoa, daukat. <laughs> Oita bat mehiko dauzkat e, graduan eta Amabi ida, dira, irakas irakasgaiak falta aizkina gradua izateko zuzen bidean. Ta ez takik jarraituko dudan, zeren e, dilutik e, hobeto nabit, baina ez dut e, arazo guztia e, e, konpondura indik. Beraz, e, nola ikasketa ertainak bat eta e, uskerazko irakas duetitula uskaltzen diak emana, eta beste pentsamendu eta zorkuntzako ikastaroak, nekotzat ematen dut ikasketa plana, eta behar badaz jarraituko dut, eta behar badaz, lanean bakarrik jarraituko dut. Horremeste e, zuzenbideko gauzari ikasi gabe, baina aldika apunte batzuk e, idakurriz, eta antropologia eri ere dedikatzen diot e, pixabat. E, Idazteari gehiena. Arragazki marrazki berde eta urdin baterikusi politaskoa. Lori bada, Inaki Bastarrika bialdu zian apostal batean dalako, eh, oroigarriak bihatzen dizkit asko Inaki Bastarrikak. Neri ere Z bai. Ne ne demond <laughs> one. Oierabat murgitua dago eta miristen miristen du nik iten du lana eta horregatik oroii oroitzapenak eta oroigarriak eta marrazkiak bihatzen dizkit Eta goindara urte batzuk arte, biburu eder batzuk opari bezera ere bai biatzen dizkia. Artista hondi adainaki? Bai. Hortik irakori berdik guztu hori? Bai beste baken ditzen zait, eh, azkeneko anere maritik, eta gero eh, Gabriel Kortarenak biede doiru irakoriko ditut. Utopia utxa zen gu nahi genuena duela berrogoi urte, baina borrokatu egin dugu eta zer lortu dugu. Eta duguna, pertsona konzintzia dunak handia izango da. Langitjagen ustiageta ez izatea, Euskal Herria independentia izatea, da gizakia aske izatea. Langileak, alferrak, lanik ez dutenak, Tuntunak, mediokreak, klaseko lehenak, Alde desegokiak, hanretxit gorrenak, Konplize ditut eta Poesiaren nazioarteko eguna martxal noita batean, uspatu mentzen. Poesiaren nazioarteko eguna gauza bada, ta olerkarian eguna ah. pesta bat. Eta horain ikasi dut, berri ikasi berri dut, e, Agustin Zamora launa detelako talankidea eta alkarrekin ia urtek dara matzago Eta atxerkarteak egiten duen propagandan edo e, mesu, e, interreteko mezutan, nun nunbait irakurri dut atzo bertan edo eraneun, olerkarien eguna gaurkoa dela. Apiditeko leren golarun batan. Mundu mailan. Zorionako du? Euskarrik asko, hain garbi eta hain argi zerreti nagoela uste dezu, nire eguna delako. Olerkari neguna bakarrekez, gaur ere adibidez bada, aurrentzako liburuen nazidarteko eguna. Bueno, Umetan, liburu asko irakurritakoa dakoldo? Bai, e, irakurritakoa, bai, liburu, testo liburu abatxiliren, asinitzen arte, euskarazko liburuak irakurtzen, Euskerazko liburuak asko ditut irakurriak Etxeen bertan dauzkadanak mila eta bostean bat inguru, e, novela, poesia, saiakera eta ehuneko goia erderraz.uneko laia oraindik ez du lortu e, noski komunikabideak e, nik irakurtzen ditudanak, ez dadelako era bat danak euskeraz. baina... E, berri irakurtzen dut, gara irakurtzen dut, diare basko batutan eta importantzia ondigu amaten diot, diburuaten esanaiari, e, erreparatzea, eta mezu e, ainlarriak ez diren e, literatur morlo hori irakurtzea, eta albada euskeraz. Zaldi biko liburteia dago, beraz, koldoren etxean? Bai, liburu tegin importante bat dago kondoren etxean, aspanditik e, inauguratu izana, eta nikia e, bildurik gabe izango ditut berroi urte da ramazki dela e, poesia euskera zirakurtzen, novela euskera zirakurtzen, eta gauza asko euskera zirakurtzen, berez materialetan asko gastatu dut hor txedago, e, bere estanterietan bilduta eta ondo zerkatuta. Gabriel Kortari ino dio kein Bai bere poesia bat irakuriko du. Agian dena esana dago, gehiena esana dago, Agian esateko modu aldatzen da soilitik, Hainbeste idatzi du gizakiak, izarpean, zein da zein ez diruratu, zein ez maitasunarekin diruratu. Nok ez du ikusi zeaiietan itssaso bat, hainbeste gauza eder daude kantatzeko. Poeta, ez al duzu emak baten saberean eskua jarri. eta asko bat ja, jaiotzen ikusi. Et, baina gehiena esana dago, ikusi dugun guztia berdin sentitu dugu, baina beste modu batean adierazi, batzuetan ikusi. Sentitu eta isidu poemak iraun dezan. Inez kontatuko zen egun, baina zaukat goguan Gabriel nunetan nola ezagutu zenuen? Gabriel etorreza Laskalko... duela e, sortzio behatzi urte nik e, bigarren ibulu egin nuenean, aurkezpen agin nuen maizpide euskartegian eta azaldu zen, eta zuek antzineten, da beste amarra persona ere bai, eskerrak. Ezauna izaten laundu dia zuela, eta parte hartu dut zuela nerekin, eskertzeko daukat e, guzti hori. Eta eun hartan, e, kainaren oita bian, bibieta zazpian, Gabriel ere torri zen, e, liburaren orko ezpenela, eta hene nuen, eta konta zidan bere debilidade guztiak, prozeso guztia eta launtzerabak ginuen eta baita ere poeta da. Zerg betetzen ez zaituenean, alegia, bizitza inertzia biurtzen denean, orduan zure baitan bitlu. Pentsatu aurrera zoazela, ta zoriona mito badela, beti irauten ez zuena, Pentsatu bizitza bakarri dagoela, bizitzeko bagara, maitatu bizitza. Maiz gauza xumenak bizten gaitu izan aurrak bezala izan apalak hierrietako helurra bezala Janes ere derra da? Gogoratu duzu, ez da zergatik iritsi zaren Janes ere anio? Baina izketan gemiltzala gooratu dezu? Eskerak, bire zain memoria ona dezunik, <laughs> e, idatik lehenengo hiesan, e, asko eskertzen dut, eta estimatzen zaitudan persona bazara, eta hortaz ere akorratzen zera. Lehen esan dizut bai, duela la urte, San Jose bezperan, Jose Mendizabar Barandiaran dabiok, junginela Janesera Asturiasera, mendian ibitzeko ideiarekin eta herri zora arriba pagon topatu genuen Asturiaren kostaldean Itxasoren bazterrean janez izenekoa eta han gertatu zau mendian ibitz eginera urilloseko e, atarpetze iritsi ginela taurungo egunean e, kobadon gati pasatu eta bera aterazen mendira, eta nik editu rizien zegoelako, baina paisai zoragarri horietaz kozatzeko, berde kolorea ikusteko, eta antzekotasuna antzemateko euskal harriko paisaiarekin, paisai eta leku zoragarri atira. Eta hori sako segunean e, duela oitara urtea. Garbi elditzea idana, unanueko pastela ara era mantzenuten edo hemen bertan bai, Egoxe hain gizo noblea eta <laughs> ona ba e, e, etxea e, etxeko gitza zaldibitar baten koñadu ez den angoa janesekoa eta opari bezala e, favorearen truke gitza ustearen truke biokulo egiteko biegunetan e, tartazola garri bat eman tiekosiek teramenien e, ba persoñoiei e, ja nesera tarta zorra garita. Tanikorduan dituen ba 24 urte gutxiko, osea que oita oitama si utilizan onituen eta zorra garitasun mueta bie que cosatzeko paradisa nue. Anestago pasteleririk. Ba zegoen, Quiero etortzerakoan Nola ama bizitzen, nire ilusioa izaten zen, amari deitzea juten intzen lekutik esateko, handi boz, sei ordu, denago deitzeko, esateko bueltan gento zera erosin izkion, dozen atari Eta urtaietan gaina lanean ibili ebilinitzen, laloita maikan, e, ia urterdi bat egin nuen, e, zeladore lanetan, enfermero, edo zeladero, zaintzaile, hospital provinziarean, eta Sobrare banuen, dirua, amatxo eta familiari eh, dozen aterri pastenelosteko. Ala behar du hemen guakara eta angoakona. Bai, Eskert, eskertu, eskertu in behar da, maitasun eh, aragoen lekuan, eta eh, modu horretara ospatu, ez gauza handi eta famosuekin, baizik eta gauza normalekin, arruntekin eta humilekin.: Hora, indelago itala urte mugiko izango ziren, amarin undik daitzen zenion? Ba, kabina matematiki segur hasko. Gelditzen da kabinarik saldi bain? Bai, badago. Ni gertuterabi zerno zkiba gaizki funtzionatzen dutelako. Aspaldian ikusi alde zuinor barruan. Bai, e, atzerriarra gaitzen dira kabinatik gizketan. Kanpoa berbaituran babesoi dituzunean bestegnai duten mintzaira. Orain txamari dituko bazenioz esango zeniok. Ama hitzan. Baina, zesango zen nioke? Baposi nahizela, eta... Beroita sorti urtekin idazlea inizela, initzela, duela amaika urte, eta neko ondo iten dudala idazle fazetan lana, eta... E, zorra garitasunarekin zeiko usia duena beste bat esango nioke, osasunet asko betu nahizela. Eta... Ba gauza gauzoa e, eskertzeko modua direnak hainbeste urte amarekin bizi eta berarekin lanagin, da harren etxea jaso ba eskertzeko e, is mordobat erabiltiko ni txuske beti klabe horretan eta zentzu horretan Eta kontatuko kozani baita ere gaur, oitabat garren aldea deula, koldoketegi datik, itakaitar egin egin eta, bai, bai, eta atxar kartekin urte, zuekin duekin oitabat e, karritzketa erro bainoare junitzela, eta egia da, 2008an kombiatu ninduela, alas menditza posio batzuk irakurtzea, eta liburutegi, liburuten da, garantzitsua batean ingenuela, aurkezpena, edo ekitatia, ondo atera zela, eta azkenean, ba, lanen polikin abiletan, ondo ikasietela. Idazlefasetan. Bihar festa izango da Sarako idazleen biltzar ospatuko delako. Sarako bi, idazleen biltzara ospatu zen asterenean da bihar izango zenpeden, uh. La Valde de Baserrián a eh, eh, olerkarien eguna. Uh -huh. Bueno, va ba, ondo, ondo ospa ez atela. ondo ospa ez atela guzkeran izango baina opadi egupertaratuko diren guztiei, ba goza ez atela. Salentsari Akean ala hotzandua Itzaburre irakurreko diguzukoldo? Bai. Sinisten dut, harima sentiberek badakitela non dagoen poesia, eta non hautsa. Apaletan eta altzarietan utziko dut orain denboraren menpe azkeneko. Ni poesia eskaini nahi dizuet. Bizitzak ematen dizkigu poemak er, berlionak bezala. Ez naiz harri azpietan gordeko, somorroa bezala. Poema hauek ditut zuei eskaintzeko. Aureran zuek izango zarete epaileak. Ez dago nire esku, zeren nere iritzia oso ju sulleti guabaita. Jakin, irakasdekinak, Ez zutera nigan ikasmini sortu, Eez da zilegi, ni nire borondatez ikasi dut dakidan gehiena. tramatikoak izan ziren nere ikasketak. Ni naiz izan nahi nuena, txarrerako eta onerako. Zorriokoa ez zen poema bat egin nuen, Errekak eraman zuen bere musika eta guzti. Gero poesiariunon arbaek bere amaren eskuari etzen dion bezala. Gaztean intzen, ta nire urua poeta bezera auto nuen. Beti notatsoa jasotzen dituen ere karpetatxuan. Gehiago zen, setitzen nuena, idazten nuena baino. Beste asko bezala, garaiak ziren, bezerakoak eta klandeskinua izatea erabakin nuen. Ni nire karpetatxoekin nirekin Ni nere karpetatxoan erekin eraman beti poesiaz betea. Lazkenik espero ez nuen bidea batetik iritsi nitzen poeta bat bezala bizitzatera. Hamazaz piuten ituenean poesia izan zen neen nortasunaren da nire askatasunaren espazio propio Ez aldaba horrela. Horixe Gabriel Kortaren liburuko itzaurrea. 21garren tantoa lortu dugu. Orain e, ikusentzulek txalojo beharko dute 22garrena lortze bidean. Poza bilakatu behartzaiek gu bezala euskaraz hiztzea eta ez SR e, e, de izatea eta gauza herbatuz gidazter egin matea alaitu bihotzak eta nik esaten aten duena eta Gabrielek esaten duena eta ia guztioi esaten duena Kampuko algara baino, barruko poza gehiago. Itxurak aurka, benetako poza da barrutik sortzen dana, lurrak ematen duen bezala eta e, bihotzak eman behar luken bezala. Bueno, ogoita bat garrena osatuta txalo, ogoita bataren atzetiko ogoita biadatu horrena, zurrengoan ogoita bi garrena. Bai, lehen naztu zaigu esatea azken, azken aurreko saioak gaur... E, Indugunaren aurrekoa ingenuen urtarrinean oitegiru ardu. Uh -huh. Koldo, urrena... Memorizatzeko e, gure buruar. Urrena noiz ez inasmatu, baina laizter. Ez ta inbestetzen bora pasatuko. Nik ez dakit fetxea zehatza jarri gaur edo besteko matemaino, ingo ditugu planak da ikusiko duzu, nola saio dure bat egingo dugu. Segi sortzen koldo hori edera data. Eskerrik asko egitea. Muizondi bat. Gauza era. Kalaietak jendetsua, nenderatza len jolas lekua. Tazu ez dikusiaren nahi eginez, bakean ala hotzandua, bakean ala. GARBI GARBI GARBI ENTZUTEN ESTA MEREZIDUTA Tira, antxonek esaten zuen Imanol asko da jartzen dugula, baina kantau dela bere ustez Imanolen ederrena eta nik erantzunioen esanez kantau ere jartzen dugula, eta hortxe dago proba ezta, da, erdi raiatua dago. Baina baina jarriko dugu garri GARBI GARBI <laughs> Gaur berria, kantuz asien aria Lagunak preso jauzidirela Giritzi zait gaur berria Giritzi zait gaur berria Tuzirad emel urrak, narrotu ochozak urrak. Bora ino ere min beraz daude, enel lagun enez urrak, enel lagun enez Lainoak dire odoldu, gizon prestuak isildu. Behin berriro ere gure sisifo, maldaz behera hamildu. Gizon prestuak isildu. Behin berriro ere gure sisifo, maldaz behera hamildu. Maldaz behera hamildu. Kanta honek nire askotan zirralatu egiten nahau di Doinua Iman hona otsaren potentzia Konzienziakurratu bakea du Letra txatu agirrerena da eta musika Iman Egia garesti dala Eskaera, antxonaran bururena. Gaurko saioari augurresateko gaukeratu dugun kantua, berak proposatua. Beraz entzule badakizuzuk ere saioa amaitzeko kantuak proposatu nahi dituzu, eskatula saikuk jarriko dituguta. Gaurko saioari augurresateko Eta eskatzen jarrita guk ere egingo dugu eskaera bat Antoni. Goiarreko autobus txofer jatorrenak izango ditu. Begi eta belarrien bitartez jasotako egi txiki eta handiagoak kontatzeko. Gonbita egiten ari zara Erratira etortzeko gonbita egiten? Bai, gainera leena izango da. Uarte batera autobusean etortzen. <laughs> Buena, enjongu katea zabaldu dizkizugu. Ondo pasadegu, horrekaitz. Oso ondo. Mikel Babiano entzuten ezirraratu egin gara, maleerrekati bueltan erdi biatuta ibili gara, koldorekin zora agarri eta bertxokan duan ere gustora. Urrenko dago astean gehiago. Urrenko dago angehiago. Bilartean entzule izan zorion muxu musu potolobana denoi, Eta agurrezateko hausia imanol, kantuan egia garesti kantua, abestuz, izan zorion txu, eio! Eldu zenu berria, kantu zaxien laguna preso jauzi direla, Iri txizai gaur berriak, Iri txizai gaur berriak. Urtu zira den elurrak, Narrotu ocho zakurrak, No a seguir en no todo el tú y sombra스 tu aquí dilo veniro eres preciosifo maldad pena a pe KONSIENCIA CURRA TU, PA KE ADUTE SHALPU, LA UOR MARTE AKTEN INDITUSTE ENTERRA Dar da el Ordena gel a cama alà Agertu dut egia Egi gar estidala egia gar estidala egia gar estidala Egi E ni agar estirala.